Розділ сьомий, в якому наші герої переконуються, що дорослі дуже складні люди, і на бамбурах знову співи. Вони враз нашорошили вуха. Їм здалося, що здаля крізь хащі до них продирається дикий кабан або якийсь інший звір. Ламалися і тріщали гілки. Аж двигтіла земля під важкими, швидкими стрибками. Ближче, ближче, ближче! Вони вже збиралися дриминути навтіки, коли з кущів вискочив захеканий журавель. «Ану тебе!» – в один голос полегшено вигукнули хлопці. «Хух! Ху. пихтів, як компресор журавель, не в змозі вимовити ні слова. Нарешті він трохи отхекався і лише тоді видихнув. «Хох! Там таке робиться, таке робиться. Півночі мене допитували. Ніхто не спав. Матері голосять, батьки з ліхтарями понад річкою блукають. А сьогодні зранку твій циганий батько на мотоциклі в район мотнув. У міліцію!» Аж присів з переляку Марусик. «Що ж це буде?» Сашко Циган насупив брови. «Так...» Потім зітхнув і спитав, наче без будь-якої цікавості, удавано байдужим тоном. «А А білета вже здали вощад касу? Не знаєш?» Журавель якось дивно глянув на хлопців, сунув руку в кишеню і витяг... Лотерейний білет. Ось він. Що? Не знаю, чи можна здивуватися більше, ніж здивувалися хлопці. Журавель махнув рукою. Та хай йому! Ото як прийшов я учора надвечір з лісу додому, там уже обстановка була неспокійна. Хоч паніки ще й не було, не бачив, питають. Не бачив. Ми, Брышу, посварилися трохи. Вони кудись подались, а куди не знаю. Година минула дві, смеркло. Матері ваші дедалі більше нервують. Батьки, правда, тримаються, тільки сопуть по хмуро. А тоді раптом бачу, підходить твій циганий батько до твого Марусику і каже, хрипло так, приглушено: "Нати вам сусіди того білета лотерейного. Везіть вощадкасу. І простягає. А той здивовано. Та ви ж збиралися вранці самі? Чого ж? Не було коли. І рукою махнув. Беріть, ви ж просили? Твій, марусику, брови як насупить? Ні, каже, не хочу. Та нате ж, не хочу, і все. Той дає, а той не бере. Той дає а той не бере. І обидва червоні очі ховають, одвертаються, просто як діти. Тоді твій Марусику замахав-замахав руками і втік у хату. А твій побачив мене і до мене, на синку матері-отдаси. Силою білетами в руку вклав і пішов. Я до матері, а вона, та ти що, не хочу, і теж руками замахала. Хай учителька цим займається, та їсі Миколаївні оддаси. Отак!